și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie și plăcere programul L131 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului lui Dumnezeu, cu care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața versetului 55 de la Evanghelia scrisă de Apostolul Luca, de la capitolul 9. Versetul acesta îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, după aceea prin harul lui Dumnezeu și bunătatea dumneavoastră, le vom citi pe celelalte care îl urmează, în funcție de timp și, bineînțeles, de cât răbdarea dumneavoastră ne va permite. Mai înainte de aceasta vreau să citesc o foarte scurtă istărioară de prin părțile răsăritului. Se spune într-una din cărțile lor de povești că un biet copilaș orfan se rătăcise în pustie plin de groază umbla de colo până colo încercând să scape de pieire. În depărtare, iată că se ivește un chip de om, dar când bietul copil se apropie de el, văzu cu groază că nu era decât o statuie de piatră. Un urlet fioros de animal sălbatic se auzi în apropiere și atunci copilul cuprins de groază se aruncă de gâtul statuiei și strigă cu disperare din tot sufletul său, Tată dragă, scapă-mă! Și atunci se întâmplă minunea, Piatra căpătă viață, chipul cioplit luăm fățișarea tatălui, care își îmbrățișează copilul și îl scăpă de la pieire. Vedeți, prin credința sa, copilul din poveste a făcut un tată din piatră. Noi avem un tată ceresc viu și nespus de bun, care tot strigă și ne cheamă la el. Noi însă, se pare că suntem de piatră. Nu-l vedem, nu auzim. Nu-l ascultăm. Și aceasta pentru că nu-l iubim, pentru că nu avem credința cea adevărată, ci avem o credință numai de formă. Ea nu este vie. No, ne convine mult mai bine să avem icoana tatălui, o bucată de lemn, o bucată de piatră sau o pictură, oricât ar fi a de reușită, poate chiar o bucată de aur, dar să fie un tată de piatră fără suflet, un tată care să nu ne întrebe niciodată de felul de viață cum îl trăim. Ne place să-l punem acolo într-un loc, în casele noastre sau într-o biserică, ne ducem la el când vrem, îi spunem ce vrem, plecăm din fața lui când vrem și ne place că niciodată nu ne zice nimic. Pe când Dumnezeul cel viu și adevărat Dumnezeul cerului și al pământului, ascultați cu ce întrebări vine la noi.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 Cu ce am desocotit noi numele tău? Ei bine, nu ne place să avem un astfel de tată viu care vine și ne întreabă dacă sunt tată unde-i cinstea care mi-o dai și dacă sunt stăpân unde este teama de mine. De aceea ne place să alergăm la icoane, la picturi, la statuiete moarte, pentru că acestea nu ne întreabă nimic. Dar să nu ne înșelăm, iubiții mei, toți aceia dintre noi care astăzi nu vrem să fim întrebați de Dumnezeu, Vom fi întrebați la urmă, deosebirea capitală, între întrebarea pe care ne-o pune acum în timpul vieții și întrebarea pe care ne-o va pune în ziua judecății, constă în faptul că, întrebându-ne acum, ne întreabă cu scopul și cu dorința și cu posibilitatea de a-l recunoaște ca tată și a face voia lui ca să fim scăpați de judecată. Pe când cei care nu vor acum să răspundă la întrebarea lui și să-l primească ca stăpân și domn, în ziua judecății nu vor mai avea această opțiune, această posibilitate, ci atunci toți cei care nu l-au primit acum vor trebui să plătească printr-o pierzare veșnică de la fața lui. Ce bine ar fi iubite, dacă ai căuta acum să te întâlnești cu Dumnezeul celviu, indiferent câte întrebări ar pune. Pentru că întâlnindu-te cu El acum te întâlnești prin Domnul Isus Hristos, care ți-artă tot trecutul tău, care ți-artă toată lipsa ta de respect față de El, toată viața ta de păcat, te împacă cu El. Iar în ziua judecății, în loc să te întrebe unde este teama pe care mi-o datorai ca stăpân, o să zică vino, slugă bună și credincioasă și primește cârmuirea mai multor cetăți, căci ai fost credincios în puține lucruri, dar acum îți voi încredința pe cele multe. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și acum ne chem la Tine și ne chem din dorința de a ne face bine. Ajută-ne, te rugăm ca toți să primim chemarea aceasta, să ne fățișem înaintea Ta și să primim acum harul Tău prin care vrei să ne îndreți viețile, să ne faci asemenea Ție. Fie ca mesajul care urmează să facă din noi toți, fi ascultători ai Tăi, închinători față de un Tată viu și adevărat plin de bunătate și plin de dorința de a ne face bine, și anume binele veșnic, de a fi împreună cu tine toată veșnicia. Amin. Ce jert păscumpul tată a dus -a pe calvar și totuși pentru tine ea poate din zadar. 2 Oh, Iubit ascultător, ce bine am face dacă ne-am grăbit să ne prezentăm în fața Dumnezeului celui viu și adevărat că oricât de mari ar fi vinovățiile noastre înaintea lui, de care ne-ar acuza. Toate sunt plătite în Domnul Iisus Hristos, n-avem nimic de făcut în legătură cu ele decât să primim iertarea Lui și să trăim o viață nouă, minunată, plină de pace, de bucurie, de echilibru și de nădejde vie puternică și adevărată în revenirea Domnului Iisus, care ne va lua să fim cu El pentru toată veșnicia în slavă. Gândiți-vă dumneavoastră ce minunat este să fim împreună cu acela în care Dumnezeu tată și-a găsit toată plăcerea Știți că el a deschis cerul când era Domnul Isus pe pământ și a spus, acesta este fiul meu cel preobit, în care îmi toată plăcerea, toată frumusețea, tot ceea ce nu poate fi descris, nici măcar pomenit, nici măcar gândit în limbajul nostru omenesc, este pus în Domnul Isus Hristos și harul nostru care l-a făcut Dumnezeu este acesta, să fim împreună cu El și să ne bucurăm de El toată veșnicia. De-a Domnul ca toți să avem parte de acest har minunat. Iubiți ascultători, suntem în versetul 55 de la Luca de la capitolul 9. În împrejurarea în care Domnul Isus ne fi imprimit de samariteni pentru că el se îndrepta să meargă spre Ierusalim, ucenicii, plini de râvnă, Iacov și Ioan, întreabă pe Domnul dacă n-ar fi bine să pogoare foc din cer și să-i omoare, cum a făcut și Elie. La provocarea aceasta, Domnul Isus ne spune în versetul 55: Isus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Iubiți ascultător, trebuie să știm un adevăr. Isus nu este un nume gol. Isus nu este nici o pictură, oricât de reușită și de grozavă ar fi. Isus nu este o statuietă, poate să fie ea făcută numai din nestemate, numai din aur pur. Nimic din acestea. Toate acestea sunt lucruri moarte egale cu orice bucată de piatră, cu orice bucată de lemn, egale cu nimic, nu au nicio putere, nicio valoare, nicio influență asupra vieții noastre. Iisus este un fel de a fi, este un mod de viață, un mod de viață superior tuturor modurilor de viață de pe pământ. Persoana Domnului Iisus arată desăvârșit felul nou de viață pe care trebuie să-l aibă omul mântuit. Ei bine, acest fel nou de viață i-a certat pe ucenici. Le-a certat felul lor de gândire și de viață, moștenirea lor de la părinții pământești. Nu știți de ce duh sunteți în sufletiți, spune Domnul Isus. Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește privirea, ci El se uită la duhul de care ești mânat într-o lucrare sau alta. Și vai, câte duhuri străine de Duhul lui Dumnezeu sunt pe pământ, duhuri care caută să pună stăpânire pe om. Am să enumăr acum câteva dintre ele, iar cei care doresc să știe unde se găsesc înscrise în scriptură, le vor găsi menționate în Explicația Supraevangheliei după Luca, volumul 2. Așadar, este duh de minciună, duh de ceartă, de gălceavă, de răzvrătire, de frică, de robie, de adormire, de amețeală, Duhul nimicirii, Duhul rătăcirii, Duh neînduplecat, Duh de partidă, Duh de gelozie, Duh neînduplecat și altele. Toate lucrările și mișcările ființei noastre au valoare înaintea lui Dumnezeu și primez binecuvântarea lui numai dacă sunt însuflețite și călăuzite de Duhul Său Cel Sfânt, ceea ce izvorăște din Duhul lui Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu și duce la viață, pace și unitate cu Dumnezeu. Aminteam nu demult, foarte recent în una din meditațiile noastre, că avem un etalon de control destul de sigur și ușor de aplicat prin care putem selecționa gândurile și anume, orice gând care ne vorbește despre păcatele noastre, deci orice gând care ne vorbește despre păcatele mele, despre nedăsăvârșirea mea și nu despre ceilalți a fraților și a surorilor din jurul meu, gândul acela este de la Hristos, pentru că de unde știm când femeia din Samaria s-a întâlnit cu Domnul Hristos la fântână, ea se duce în cetate și spune oamenilor următoarea expresie. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut eu. Deci întâlnirea reală cu Hristos te descopere pe tine în fața lui, nu îi descopere pe ceilalți în fața ta. Ori de câte ori ai un duh de bârfă cu privire la fratele sau sora ta sau la apropiatul tău, duhul acela este duhul lui Satan, duhul fariseic, Duhul acela care l-a făcut pe fariseu să se uite cu dispreț la vameșul de lângă el și să spună, eu sunt mai bun chiar ca vameșul acesta. E de mare însemnătate să ne cercetăm, să ne selecționăm gândurile, vorbele, atitudinile și lucrările pe care le facem, ca să știm din ce Duh vin. Dacă ne deschidem cu sinceritate față de Dumnezeu, dar vă rog rețineți, față de Dumnezeul cel viu și adevărat, nu față de niște închipuiri pământești, de niște chipuri fără viață, dacă urmărim numai voia lui Dumnezeu cel viu și adevărat, El ne umple de lumina sa ca să putem cunoaște adevărul. Foarte limpede spunea Domnul Isus la Ioan 7 cu 17, dacă vrea, deci dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, Va ajunge să cunoască! Trebuie, deci, să știm neapărat ce duh ne însuflețește în tot ce gândim, vorbim și facem, pentru ca să ne putem feri de primejdie. Duhul de partidă, Duhul de slavă de șartă, Duhul de gelozie și altele, care caută să pună stăpânire pe noi, pe gândurile și mișcările Ființei noastre. Ne împing cu putere spre o stare de vrăjmășie față de Dumnezeu, dacă nu vegem în lepădarea de ele. Dumnezeu vrea să fim stăpâniți și însuflețiți de Duhul lui Cel Sfânt. Să vrem și noi, din toată inima, lucrul acesta și atunci nu vom face lucruri protivnice harului și adevărului Său cel veșnic. În versetul 56, Domnul Isus, după ce ceaptă pe ucenici pentru atitudinea aceasta, le spune... Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într sat. Cu litere de foc pe toată fața cerului senin ar trebui scrise aceste cuvinte ca să înțeleagă săvârșit orice om cine și cum este fiul omului, Domnul Isus. Domnul Isus. Este mântuitorul rânduit de tatăl înainte de veșnici, ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru întreg neamul omenesc. Cum ar putea el atunci să piardă sufletele când el a venit să le câștige? Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Da, acesta este Hristos. Toți aceia care prin credință și pocăință l-au primit ca mântuitor personal, ar trebui să înalțe necurmat și cu toate mijloacele acest adevăr. Este singura chemare pe care ei o au pe pământ. Da, fiul omului n-a coborât din cer numai ca să aducă o învățătură, ci ca să-și dea viața pentru mântuirea oamenilor care zac în temnița păcatului și a morții. Învățătura lui izvorește din jertfa lui numai acea învățătură este adevărată și purtătoare de viață care izvorește din jertfă și numai acea jertfă este fără cusur care se întemeiază pe ascultarea de Dumnezeu și de voia lui fiul omului s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce de aceea Dumnezeu i-a primit jertfa și l-a înălțat mai presus de tot ce poate fi în cer, pe pământ și sub pământ. Oricare ar fi situația unui păcătos pe pământ și oricât de vrăjmaș ar fi el față de Domnul Isus, mântuitorul nu-i vrea moartea, ci caută mijloace și căi pentru mântuirea lui. Cei doi ucenici, Iaco și Ioan, ar fi dorit nimicirea prin foc a samaritenilor care ne-au vrut să găzdească pe Domnul Isus într-o noapte. Ei n-au înțeles limpede de cine și pentru ce era fiul omului pe pământ. Mai târziu însă au înțeles desăvârșit adevărul cum că fiul omului a venit din cer ca să dea viață, nici de cum să ia viața oamenilor. Oare noi, urmașii Domnului Isus, noi, cei peste 20 de milioane care ne numim creștini ortodoxi în România, și ceilalți din celelalte culte, care se numesc creștini, indiferent de ce pun după numele acesta. Noi, deci, și Domnului Iisus creștin, pentru că creștin vine de la Hristos, de la urmașa lui Hristos. Înțelegem noi bine oare acest adevăr în trăirea noastră zilnică și față de toți oamenii? Ce fel de sentimente încearcă inima noastră? Atunci când vedem oameni care se poartă cu e față de Mântuitorul nostru, le dorim moartea sau viața? Să ne cercetăm. Moartea nu e numai de un singur fel moartea trupului, ci de mai multe feluri. Suntem chemați să dăm viață prin mărturia pe care o depunem pentru Domnul Isus. Suntem chemați să dăm această viață prin iertarea pe care o dăm așa cum am primit-o de la Domnul Isus prin bunătatea pe care o arătăm față de suflete așa cum am primit-o de la El, printr-o dragoste neprefăcută față de toți, nefăcând nicio deosebire, așa cum am primit-o și noi de la El. Să îndemnăm pe orice suflet să creadă în El, în Fiul omului, care a venit să dea viață fiecărui păcătos. Cine crede în Fiul, are viața veșnică, așa ne învață Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 57, după consumarea acestui incident, aflăm că Pe când erau pe drum, un om i-a zis Doamne, te voi urma oriunde vei merge. În versetul următor vom afla răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă provocării acestui om. Acum haideți să observăm că A urma pe Domnul Isus nu este un lucru greu, dar nu este nici un lucru simplu. A urma pe Domnul Isus înseamnă schimbare de direcție și lepădare totală de sine. A urma pe Domnul Isus înseamnă moarte față de lume și față de lumea din tine și viață pentru el și pentru împărăția lui. A urma pe Domnul Isus înseamnă a omorî toate mădularele din noi, poftele care sunt pe pământ, așa cum citeam mai devreme la Coloseni 3 cu versetul 10. Urmașa lui Isus înseamnă ucenic al lui Isus. Cine vine la Isus numai cu gândul să fie mântuit, nu este ucenic. Ucenic este acela care vine la un maestru ca să învețe să facă ceea ce face maestrul. Unul care se duce la croitorie să-și facă haine, nu este ucenic, este numai un client. Ucenic al Domnului Isus este numai acela care, fără gândul unei răsplăți, se predă total în brațele marelui maestru ca maestru să facă din el ceea ce îi place lui și să-i că astfel felul lui de a fi. Adevărata lepădare de sine este aceea când te desparți nu numai de viața de acum, ci și de cea viitoare. Dacă nu se leapădă cineva de sine și de tot ce are, spunea Domnul Isus în Luca 14, nu poate fi ucenicul meu. Ucenicia sau urmarea Domnului Isus nu înseamnă un schimb, un târg, ci... Renunțare. Renunțare totală la tot. Că mântuitorul dă ucenicului său mântuire și viață veșnică, asta e treaba lui, asta-i partea lui pe care el și-o împlinește, cum are plăcere. Cine însă vrea să-i fie ucenic, să nu vină cu gândul acesta la el. Versetul de mai sus vorbește despre un om care a venit la Domnul Isus zicându-i, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus însă mergea hotărât la Ierusalim ca să moară pentru răscumpărarea neamului omenesc. Omul acela, potrivit textului din Matei 8,19, era un cărturar, nu era hotărât pentru moarte. De aceea mântuitorul nu s-a arătat bucuros de mărturisirea lui. El a făcut această mărturisire dintr-un entuziasm firesc, nu dintr-o dorință sinceră de renunțare la sine și la tot ce avea. Vedeți? Nu toate hotărârile pentru Domnul sunt adevărate. Mare atenție la hotărâri! Din ce duh vin ele? În Isaia 31, cu versetul 1, se vorbește despre un legământ care nu vine din Duhul meu, zice Domnul. Ucenic al Domnului Isus este numai acela care, la fel ca și Stăpânul Său, arde de dor să mântuiască pe alții, fiind gata. Să-și dea viața ca jertfă. Ucenic al Domnului Iisus este acela care împarte nemijlocit și neîntârziat și nelimitat dragoste, iertare și bunătate în jurul său. Ucenic al Domnului Iisus pe scările tribunalului? Ucenic al Domnului Iisus în fața comisiilor de judecată? Nu există, nu se potrivește și nu poți să stea împreună cum nu apa cu focul. Idealul, ținta Domnului Sus pe pământ, era să facă voia Tatălui Ceresc și voia Tatălui era să mântuiască ce era pierdut. Nici de cum să tragă la judecată cum fac mulți dintre noi pe cei care le datorează ceva. O, nu! Moartea pe cruce a Mântuitorului a fost mijlocul prin care a putut aduce mântuirea. Răscumpărarea întregului neam pierdut al lui Adam. Iubitul meu, care este idealul vieții tale? Tu care zici că ești ucenicul Domnului Sus? Un proverb indonezian spune așa. Idealul găinii nu merge mai sus de grămada de pleavă. Gândurile, planurile și mișcările ființei tale arată limpede idealul tău. Cele pentru care îți consumi timpul, sănătatea, banii și tot ce ai arată simplu și deschis, arată fără tăgadă care este idealul tău. Mulți, din nefericire, au idealul găinii care nu merge mai sus de grămada de pleavă. Tot ce este pe pământul acesta, tot ce se poate percepe cu unul din cele cinci simțuri, n-are valoare mai mare decât o grămadă de gunoi, în care găina scurmă de când iese din ou și până când ajunge în oala cu ciorbă Oricum, găina are un sfârșit mult mai fericit decât al oamenilor care scurmă în gunoi la fel ca ea Când vreme ce găina sfârșește în oala cu ciorbă și s-a terminat cu ea Oamenii care trăiesc la fel ca ea scurmând în gunoiul pământului nu sfârșesc în oala cu ciorbă Ci sfârșesc într-un iad care îi chinuie pentru toată veșnicia dacă ai gândul care era în Hristos Iisus, atunci înseamnă că ai idealul Lui, îi semeni cu El, ai felul Lui de a fi. Te preocupă lucrurile veșnice, dincolo de pământul acesta. Te preocupă sufletele oamenilor din jurul tău. Te preocupă cum să le faci bine, nu cum să le faci rău. Te preocupă cum să le dai ceva, nu cum să le iei. Te preocupă cum poți să-ți dai viața pentru ei. Nu s ei al lor pentru tine. Te preocupă cum poți să le spui o veste bună? Nu să îi cerți, nici să îi bârfești, ci te preocupă felul cum te poți ruga pentru ei înaintea Domnului, mai degrabă decât să i părăști, decât să îi bârfești înaintea oamenilor. O, oh, ce să facem că mulți sunt prinși numai de lucrurile vieții acestea. Aleargă majoritatea timpului numai după cele pământești și numai din când în când se mai gândesc la cele ale lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei care au felul lumii de a fi. Să avem grijă să cântărim cuvintele pe care le spunem Domnului Isus, ca să nu fie umflate de aerul satanei de lăudărășenie. Domnul repezitul, așa numea un credincios pe omul care face promisiuni mari în grabă. Doamne, te voi urma oriunde vei merge, spune omul din versetul acesta. Să avem grijă, când facem această promisiune, să o facem sub călăuzirea Duhului Sfânt, le Lepădați de noi înșine și gata de jertfă și de plug. Iar dacă nu avem această atitudine, dar dorim neapărat să-l urmăm pe Domnul Isus, putem și atunci să venim în fața lui și să-i spunem deschis adevărul, să-i spunem, Doamne, cât de mult aș dori să te urmez oriunde, dar tu mă știi cât sunt de instabil, tu mă știi cât sunt de puternic de atras de lucrurile acestea ale pământului și de mine. Doamne, Fă-mă tu așa cum îți place ție, atrage-mă tu, umple-mă tu de dragostea pentru tine, dezlipește-mă de cele pământești și că-ți doresc să te urmezi oriunde. O astfel de rugăciune la care adăugăm preocuparea cu cuvântul lui Dumnezeu și părtășia cu frații va face din noi adevărați și destoinici urmași ai lui până la moarte și pe urmă până la slava veșnică împreună cu el. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 131 cu dorința și cu bucuria în inimă că cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, suntem urmași ai Domnului Hristos până la moarte pentru ca să putem moșteni cu El toată slava pe care a câștigat-o prin moarte. Amin. Și acum, iubiți ascultători, timpul care ne-a rămas disponibil, dorim să-l folosim citind o poezie al cărei titlu este Nu se poate să nu fie Nu se poate să nu fie țara sfântă ce-o dorim când adânc ai bucurie toți în suflete o simțim Este, este, este țara ce-o dorim, vine, vine, vine clipa să o primim nu se poate să nu fie cerul care îl așteptăm, când cu atâta duioșie, dor un inim, îl purtăm. Nu se poate să nu fie starea cea de veșnic har, când dorința ai tot mai vie, ni se aprinde iar și iar. Nu se poate să nu fie locul sfânt ce ni s-a spus, când cu o veșnică tărie mi-l asigură Isus. Nu se poate să nu fie tot ce Domnul ne-a promis, ce a spus El, pe veșnicie, este-n tocmai cum a zis. Amin. Când trăbiți-o va vă anunța judeca ta, și dimineața cea frumos să venit, iar cei răsc la acel liman să o raduna. când să cită numele, acolo-i fi, când să vor Să-l scula Cu s-ar Când Să-l strânge în cerească patrie Când se cită numele Acolo-i